Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wamfa'na bima lam ta'lamna wa zidna ilman. Zidna ilman yarabbil alamin. Swa slova i hvala pripadaju samo Allahu dželle ve 'ala neka njemu slova i hvala onoliko koliko njegova veličina i koliko samo njemu. Allah subhanahu wa ta'ala doleko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 i svake vjernice. Zasigurno ovo je želja sve jednog od nas. Da nam Allahođallaovala zadovoljstvo bude najveća briga. Da mi budemo zadovoljeni njime kao svojim gospodarem i on Allah Allahođallaovala da bude zadovoljen nama. tim zasigurno da se mnogo ne lažemo i ne varamo, vjerniku Allahov zadovoljstvo ne može biti najveća briga svedok dok ne spozna suštinu dunjavuka. Sve dok se ne ostavi dunjavuka. Ne može mu zasigurno Allahov zadovoljstvo biti najveća briga. Ahiret i ono što je Allah pripremio za vjernike ne može vjerniku biti glavna briga sve dok se ne upozna sa suštinom dunjavuka. Kažu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 sličnog Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. On je jedan jedini, kao što je rekao u suri Ar-Rahman, kullu mena aleyha fan ve jebqao veđhu rabbi kezul djelali velikram. Sve što je na zemlji prolazno je. Sve i zemlja i dunjalu kimi koji živimo na zemlji prolazno. Proćemo, otićemo, sve će biti uništeno. Ostaje Allah jedan jedini. I ono što je učinjeno radi njega jednog jedinog to ostaje, je li, kod Allaha Subhanahu Wa Ta'ala. Zato ako želimo da nam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 Lakavi. Jer je propisano svima onima koji žive na dunjanku da moraju da se pate. Kao što je Allah Jalla Vala rekao Adamu, alihi salatu wasalam, dok je bio još u djennetu sa svojom suprugom. Pa kaže Allah Jalla Vala, faqulna, ya Adamu, inna hada aduvu leke, vali zauđik, o Ademe, doista je ovaj, tebi i tvojoj ženi neprijate, šeitanu. Do iste i še tanjebi tvojej ženi neprijatelj, fela yukhrijan nakuma minal jannati fatashqa. Zato ne dozvolite da vas izvede iz dženeta pa da se patite. Feteško pa da se patite. Nema uživanja. Kako je Allaho poslaniku alihi salallahu alajhi sav govorio la aisha illa aisha la akhirah. Nema života osim života na akhiratu. Nema života. A doñjaluk je patnja. I mi koji živimo na Dunjalku moramo da patimo, pogotovo vijenice. Vijenicima na Dunjalku nema rahatluka. Kada ima Ahmed, Rahimehullahu teala, bio upitan dok trpit, dokle le sa burat, kada ćemo osjetiti slaž života, kaže, kod prve stope u džemetu. Kod prve stope u džemetu. Dakle, nemoguće je da čovjek ne tuguje da se ne brine na Dunjalku. tim da ne bismo se previše brinuli, žalostili, tugovali, nemojmo mnogo ni cijenti Dunjalka. Nemojmo dozvoliti da Dunjaluk kod nas ima posebnu cijenu. Ne precjenjujemo ga. Upoznajmo njegovu suštinu. Vidimo svi dobro da na Dunjaluku ono što nam je posebno drago, a mi ga takvim učinimo, ono što nam je na Dunjaluku posebno drago, kada ga izgubimo, a moramo ga izgubiti prije kasnije, za njim žalimo. Za njim žalimo. Koje od nas za običnom stvari, koja kod njega nije bila nešto posebno vrijedna, žalio? Niko ko je žalio za, ne znam, šibicom, čibretkom šibice kada je izgubio Niko nije žalio koje je žalio za pala Marke kada ju je izgubio? Niko Zato što to srcu nešto posebno nije drago. Ali ono što čovjek precijen ono što čovjek posebno vreduje kad ga izgubija, mora izgubiti. Sve što je na Dunjalkom mora otići i proći, kasnije za njim tugu je žali. Zato da ne bismo za Dunjalkom žalili. Nažalost, naša gorka stvarnost je da za Dunjalkom više žalimo nego za Hiretom. Odnosno, za Dunjalkom više žalimo.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 Međutim ono što nam je Allah propisao od nafake što nam je propisao od nafake vodimo zadovoljni s njim kako je s tim kako je došlo u Sahihu imaama Muslima da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam aflaha man aslam uspio je onaj na suđen danu za onaj koji primislam muslimani samo su oni koji će uspjeti nikog drugog muslimani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 pa danas ću zaraditi ovoliko, sutra ću zaraditi onoliko, danas ću imati ovoliko, niko to od nas ne može sebi osigurati. Zato nemojmo, ako nas nešto prođe od imetka, nemojmo zatim plaho žaliti. Žalimo za dobrim dijelima. Allah subhanahu wa ta'la obavezao se ne samo da će mene, tebe, njega, nju, hraniti, već obavezao se da će svako stvorenje na dunjalu ko on hraniti. Kada je rekao, وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْدِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَ popravili marabskog jezika bilo je dovoljno da se kaže wama dabatin fil ardi allah rizquha nema jednog stvorenja na dunjalku a da ga allah ne hrani ali allah potvrđuje samin pa kaže wama min dabatin fil ardi illa allah rizquha a ma baš jednog stvorenja na dunjalku nema a da na allahu nije njegov risk njegov opskrba da se allah i svoje dobrote nije obavezao pa zašto da se mi brinemo za ono zašto se allah brine To se neko može bolje brinti od Allaha. To se neko može bolje brinti od Allah. I Allah sebi stavio u obavezu. Nedobro u njegov. Stavio Allah sebi, wa sebi u obavezu da će to činiti. Naša majka u čijem smo stomaku bili nije vladala našom nafakvom. Kada smo izašli iz njenog stomaka, Allah vas izvodi iz stomaka vaših majke, vi ništa ne znate. Ko nas je podučio hodanju? Allah. Kona se je podučio govor? Allah. kona nas je uputio na pravi put? Allah. Zato nemojmo se plaho žalostiti zbog svoga imetka, zbog svoje obskrbe nafake. Znajmo dobro da nećemo otići s ovog dunjavka sve dok zadnju mrvu ne pojedimo svoje nafake. Sve dok zadnju mrvu svoje nafake ne pojedemo. Nemoj misliti da ćeš biti na dunjavku bez nafake, bez obskrbe. Kad ostaneš bez obskrbe, onda ti dolazi jeđel. Onda umireš. Kaže Allah uposlanika alaihi sala samom hadisu kod imama Tabarani i Albani ocenio dobrim inna ahadakom lenn jemuta hatta jistofi rizqah. Nikko od vas neće umrijeti svedok u potpunosti ne potrši svoj rizq, svoju obskrb. Nikko. Neće umrijeti svedok ne potrši svoju nafaku. U drugom hadisu također šeha Albani ga ocenio dobrim kaže Allah uposlanika alaihi sala alaihi sala samom rizku ašadu taliban abdi min ajalihi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 Kaže Allah, poslanika alihi sallam, لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ فَرَّ مِنْ رِزْقِهِ لَيُدْرِكَهُ كَمَا أَدْرَكَهُ أَجَلُهُ Kada bi neko od vas bježao od svoje nafake, neću. Ono će ga stići kao što ga stiže smrt. Ono će ga stići kao što ga stiže smrt. Zato nemojmo se mnogo žalostiti. Jeste, ustanimo, radimo, halal posao, ali koliko nam je Allah odredio, budimo zadovoljni s tim. Nemojmo se žalost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 prejmer Allahovog posanika alaihi sallam iz njegovog ovaj života. Kaže bu mam al-bakhili, radi allahu te'alam, kako bilje živam tirmici šeha albani ocenje vjeru dostanje. Ma kane jafdulu an ehli bejti nebiji sallallahu alaihi wasallam, wala u khubzu ša'ir. Porodica Allahovog posanika alaihi sallatu wasallam, nijednog dana nije imala viška hrane nikoliko za jedan obični ječmeni hljeb. Hmm, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, presjednik države, nije imao ni jednog dana vješka hrane nikoliko za jedan obični ječmeni hljab. Koliko se kod nas hrane baci nakon obruga? Kamu sreće je da je podijelimo siromasima. Kaže Ibn Abbas, radijallahu anhu, majšeh albani ocjenuju dobrim također kod imamu Tirmizije, Kan je ne bio sallallahu alaihi sallam, kan je rasulullahi alaihi sallatu wasalamu ahluhu je bitu al-layali al-mutetali je tavijen la jeđidu naša. Allahu poslanik alaihi sallam i njegova porodica. Znali bi nekoliko noći uzastopno za noći gladni nisu imali šta da večeraju. Koliko smo mi večeri, noći za noći li nismo imali šta da večeraju. Poslanik alaihi sallam je bio takav. Zato nemojmo se žalostiti.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 Ako te Allah izkuša, bolešću, sjeti se riječi Ibrahima, ali hissalatu, sam huajda, meritufehuješ fin. Kada se razbolim, on me liječi. Allah me liječi. Čitajte ajete i hadise. Gdje god se spomnije bolest, Allah bolest prepisuje nama. A gdje god se spomnije lijek liječenja, Allah pripisuje lijek sebi. Allah je taj koji liječi, niko drugi. Kada hoće, koga hoće, kako hoće.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 u njihovim srci maj bolest Allah polećava njihovu bolest bolest to tijelo je rázlog brisanja grieha a bolest srca je rázlog činjenja grieha zato kada ti Allah dadne nekou bolest u tvom tijelu, oboliti bilo koji organ mimo srca reci Alhamdulillah kada Allah dal da mi oboli ono što je prolazno proći će prijel i kasnije proći će pa na kraju sam umriću s tim kada nije dao da mi oboli ono što utiče na moju vječnost da volim mi srce koje utiče na moju vječnost jer je rekao dželalalahu surje šura je melajen femalun wala banun illa men atallahu bi qalbin salim tog dana sudnjeg dana ništa neće vrijediti niti imetak niti potomstvo vriedite će samo čisto srce čovjeku koji dođe s njim pred Allaha subhanahu wa ta'ala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 Zardar da bude zadovoljan sa njim što ti imaš? Ne. Nemoj da se sikiraš. Ti noću mirno spavaš, on se prevrće na postelj. Možda zaspi. Otkud njemu toliko? Kako to on ima? Allah odri. Allah daje kome hoće. Zato nemoj da se žalostiš. Sjeti se da ga je Allah spomenuo na kraju knjige. Allah ga je spomenuo na kraju knjige. U jednoj od zadnjih kuranskih sura. Lomin šerri hasid i nida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 i određeno vrijeme, prije negoli mu je dušu, stoja Adem tako stvoren. Kada je Allah Đelavala obavijestio Meleke, koju će funkciju imati Adem na zemlji, Iblis je bio od onih koji su obaviješteni, već tada se pojavilo neprijateljstvo u Iblisu prema Adamu, iako Adam još nije ni postao. Nije mu udahnu ta duša. Sa to nemoj. Iblis je dakle bio od njemu neprijatelj prije, prije negoli je postao Adam. Prije negoli je oživio Allah subhanahu wa ta'ala adema. Zato nemoj da se žalostiš to što ljudi neprijatelju prema tebi. Sva šta ti radi, smicalice, spletke. To oni rade zbog njihovog odgojena. Ne zbog tebe što si ti odgojeni. Zato što oni pogani. Što je njihova duša pogana. Ne može da čovjek kaže lošu riječ, da ti uputi loše riječi osim onaj čija je duša pogana. Čija aj du duša loša. Zato nemoj da se žalostiš. Ti gledaj da budeš od koristi svome društvo, svojoj zajednici u kojoj živiš. Ali ne očekuj mnogo od njih. Ne očekuj mnogo od njih. Pogledajte. Nuh, alihi salam. Jel tako? Gradi lađu da bi spasio svoj narod, oni ga ismijavaju. Oni ga prave budavno. Oni ga ismijavaju. Musa, alihi salatu salam. Soleiman, alihi salatu salam. Bore se protiv sihirbaza, pa njihov narod njih obtužuje, da su oni sihirbazi. Da su oni bave sihirb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 Ljudi su takvi, nama vjernicima nema rahatluka na dunjanku. Nema mira od drugih ljudi na dunjanku. Allah subhanahu wa ta'ala, da i ljudima pameti bilo bi dovoljno. Allah subhanahu wa ta'ala je rekao: "Inni haramtu dhulma 'ala nafsi wa jaltuhu Ja sam sebi zabranio nepravdu. Ja sam sebi zabranio nasilje, a sve je u njegovom posjedu. Ti, da uzmeš nešto što posjeduješ, Hajde, da kažemo, u nekoliko posjedeš tim i da to uništiš. Je to nepravda nasilja? Nije, to je tvoje. Radiš njim što god hoćeš. Ali opet Allah, wala, sve što u njegovom posjede, opet kaže, ja sam sebi zabranio, neću nikome činiti nepravdu. I učinio sam nepravdo zabranjenom vama. Zato nemojte jednim drugima činiti nepravdu nasilja. Nemojte činiti zulom. Pa dolaze i njegovi robovi, neko od njih i dozvoljava sebi da čini drugom nepravdu. Neka zna takav da je nepravda zulm al-zulumat yawm al-qiyamah tmina da je nepravda na sudnjem danu predstavljati tmine i to nejednu već tmine ogromne tmine nemoj da se žalostiš već znaj da ukoliko ti se čini nepravda nasilje znaj da te Allah dželle veala počastio dovom mustajabom dova koja je se prima rekao je Allahov poslanik alihi salatu wassalam hadisu kod imama Buharije fattaki da'wat al-mazlum fa inna da'wat al-mazlumi mustajaba dobro se čuvaj dove mazluma kome se čini neprav za nasilje, jer je dova mazluma primjena dova. Prima se. U drugom citatu kod imama Bukharije, فَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَدْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابُ Dobro se čuva i dova mazluma jer doista između njega mazluma i Allaha subhanahu ta'ala nema pregrade. Njegova dova se izdježe do Allaha. U trećem hadisu kaže Allaha uposanika alihi salatu salatu da'awat mustađabat gdje se primaju zasigurno naše kafihin u to nema nimalo sumnje do vama zluma do vama safira i dova davatul walidi ala al walad i dova roditelja protiv svoga djeteta ti se dove zasigurno primi pa ako ti neko čini nepravdu nasilje ti se žrtvuješ za njih ti se žrtvuješ za ovo društvo za zajednicu oni te optužuju ovakvistonakvistona nema da se mnogo žalos to je allahova sunnet najbolji ljudi koji su najviše izmeteli ovom narodu bili su potvarani najgnusnim potvarama. Pogledajte, Marijema radijallahu anhar poticala iz ugledne porodice, iz vjerovjesničke porodice, iz ugledne porodice. Vodila računa, vodila brigu o svome stidnom mjestu. O njoj također brigu vodio Zekerija, alihi salacu. Međutim, kada je došla sa djetetom, i to kakvim djetetom, je li tako, Allah ga učinio ajetom, dokazom, povodom koga su se razišle dvije skupine ljudi na dunjam pa je Allah dželle vale treću skupinu vjernike muslimane sledbenike Muhammeda alejsel selam putio na pravi put faqalu ya ja maryam laqad jiti shay'an fariyan rekles o maryam došla si sa nečim nečuvenim učinila si nečuveno djelo iako kako se kaže eli svi osnovi lijepog odgoja nalazili se kod nje i ona ništa nije učinila loše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 muslimani, jel? <laughs> Trebali bi biti, ali ne znam resim. Najuspješniji ljudi na Dunjalu, čak i u dunjalučkim poslovima, jesu oni koji su gluhi. I ne čuju šta drugi govore Imaju svoj cilj i do njega idu. Ne čuju šta drugi govore o E takvi trebamo biti i mi. Allaho zadovoljstvo...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 zatim oni slični njima, zatim oni slični njima. Došlo je u hadisu Anesa ibn Malika kod imamo Termizije i drugi, da je rekao Allahov poslanika alihi salatu sallam Doista veličina nagrade s razmjerna je veličina iskušenja. Veličina nagrade kod Allaha s razmjerna je veličina iskušenja kojim, kojim iskuša svoga roba. Ako si Allahu Allahov pokoran robu, Ako si Allahu iskren vjernik, pa te Allah iskušava iskušenjima, onda je tu znak da te kod Allaha čeka velika nadalja. Svako od nas zna kakav je. Svako od nas dobro zna svoju unutrinu, svoju unutrašnjost. I kada se zatvori među četiri zida, kakav je. Ne mogu ja govoriti o tebi, nik ti govoriti o me. Svako od nas zna koje je kakav. Ako si Allahu iskren rob, i Allah te iskušava, i ta iskušenja ogromna, gubljenje porodice, gubljenje djeteta, gubljenje, ne znam, dragih osoba. Dakle, to je dokaz da te kod Allaha čeka velika nagrad. Hadis teče dalje. Pa kaže Allah u poslanika, alaihissalatu wasalam, وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمَنِ إِبْتَلَهُمْ I Allah, kada zavoli jedan narod, iskušava ga. Pa ako te Allah iskušava, ti si njegov pokoran rob, iskren rob, obožavaš samo njega, niju ćemo mu nečini širka. To je znak da te Allah voli. To je znak da te Allah voli, Kuće je nagrade. Kako kaže ibn al-Qayyim rahimehullah ta'ala, spomnjao sam ode, nimalo nije čudo to što čovjek voli Allaha. Nimalo nije čudo. Nimalo nije čudo to što siroma voli imućnog bogataša. Tajmustan. Nimalo nije čudno to što potlačeni i poniženi voli onoga koji ima snagu jer će ga zaštititi, pomoći. Ali i tako čudno kada imućni bogataš voli siromaha. Aj marika, koji potrebe da ni. Kada ona i ko ima svu snagu voli potlačenog, poniženog do da dna. Pa je te kako čudno da Allah tebe voli. Evo, ako te Allah iskušava, ti si njegov pokoran rob. To je znak da te Allah voli. Jer Allah koga zavoli, obavezno ga iskušava. Jer ela gali, ela Allahova roba nije skupa, Allahova roba džennet je skup. Ako je džennet skup, onda ga treba dobro i platiti, skupo ga platiti što je za iskušenje, pa dalje kaže Allah u poslani Kalehi s.a. sa mnomom hadisu, fa men radija felohu ridha, va men sehata pa onaj koji bude zadovoljen sa tim iskušenjima, i njime će se biti zadovoljno, a onaj koji bude srdit na to iskušenje, razrdit se, što meni, što baš meni, što nije nekom i drugom, na njega će se također biti razrdjeno. Hm. Što god ti Allah da, što god ti Allah propiše, budi zadovoljen sa tom Allahom, subhanahu wa ta'la, odradbom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 Došlo je također u hadisu da je rekao Allaho posanika alihi salatu salam čija glavna briga bude ahiret. Jeste, mi mimo imamo i drugih briga, ali glavna briga mora da nam bude ahiret. Broj jedan, čija glavna briga bude ahiret, Allah će mu dati bogatstvo u njegovoj duši. I kako se kaže u drugom hadisu, nije bogatstvo u koji i metka, već je bogatstvo u bogatstvu duši. I učinit će ga smirenim, spokojnim. Zašto? Zato što je zadovoljan s onim što ima. I od dunjaluka će mu doć ono Kako bilježi, imam termiziju, u njegovom komentaru stoji, makar se čovjek posebno ne trudio. Ono što me Allah odredio na fak je, ona će doći. Kako reče Allahov poslanika, alihi sallam, kod taba kao što će ga doći, kao što će mu doći smrt, kao što će ga stići smrt. Kaže dalje u hadisu Allahov poslanika, alihi sallam, a čija glavna briga bude dunjaluk? Čija glavna briga bude dunjaluk? Allah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 tako što je bilo kodovak, spominje se u prethodnim narodima, da je rečeno da se požalio Musa'u, da dovi Allah subhanahu da ne bereketa u imjetku. Spominje se, kazivanje, ovako, Allah ne bi Pa je rečeno, objavljeno je Musa'u, rečeno je Musa'u, nije problem da će mu bereketa u njegovu imjetku samo neka, što god bude tražio za sebe, neka dva puta traži za komšiju, neka duplo traži za komšiju. Pa tráži nešto za sebe, Allah dadne kom dopli. Drugi put, treći put, stotý put, koliko već, i proradi šeitana, zavist. I na kraju tráži, da mu Allah izbije jedno oko. Neboli komšij, otišla obavka. Takav je čovjek. Takav je čovjek. Čia glavná blida bude dunjáluk? Allah će mu dati sveromaštvo pred njegojim očima, učinite ga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 kako bi njegovo srce, srce svoga roba, učinio čistim samo za njega. Kako bi njegov jezik, jezik svoga roba, učinio da spominje samo njega, da ne govori plaho do Njamo. Kako bi njegovo tijelo, njegove udove, njegove organe stavio u hizmet samo njemu i njegovoj vjeri. A onaj koji osvani i glavna briga mu bude do Njamo, Allah će mu natrpati srce briga mu do Njamo.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 Ko bude zadovoljan sa Allahom odredbom, što god mu Allah da, od svega, što god mu se dešava na ko taj je zadovoljan Allahom subhanahu wa ta'ala. Allaho zadovoljstvo robom ogleda se u tome, da on izvršava Allahove naradbe i koni se onoga što je zabranio. Ako hoćeš da Allah bude zadovoljan tobom, on da čini ono što je Allah naredio, ostavi se onoga što je Allah zabranio. Shodno ovome, slično ovome, kaže Omer radijallahu ta'ala, prelijete i precižke kaže Omer,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 radite, radimo tako u firmama ili ovdje ili ovdje imamo nekakve šefove šta misliš, radno vrijeme u 7 sati počinjiti i do u 10 će li šef biti zadovoljan tobom i hoćeš ti biti ponosan sa, ha, proći para njega šef ureći, hoćeš malo sutra proćeš proskapiju, molit će Allah da te ne vidi, da te ne sretne toga dana i šta misliš tako jedno jutro, drugo jutro, treće jutro šta misliš, prespavaš sabah Allah, biti zadovoljan tobom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 Sve duke ne zavolim. Zato nakon obaveznih ibadita gledajmo što je god moguće više da činimo od dobrih dijela, lijepih preporučeni koji su u stehabi suneti. U svakoj minuti, u svakoj sekundi znamo da možemo učiniti neko dobro dijelo. Za našu korist, za korist društva, zajednice radimo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 koliko bil hod velik. Hm. 8 km, kilometri, 48 m visok. A, toliko sadaka, koliko je korica hljeba da daš. Zato ništa, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a to što je hadis. Ništa od dobra nemoj ni podaštavati. Ništa. Kad god si uprizi da učiniš neko dobro djelo, jer ti, ja, ti, niko od nas ne zna šta ćemo sutra koristiti kod doma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 Nije jela, dugo vremena. Pa dok je dala s desne strane, dok se okrenula na lijevu stranu, ovaj pojela. Dugo vremena nije, nisu ja ova pojela. Dok se okrenula na sebi, da uzme svoju datu li pojede, o s strane je pojela. I gledaju onu, gledaju onu majčinu treću. Aha. I uzme majka i pretovo. I dada je s desne strane, i dada s lijeve strane. I to može samo majka, niko drugi. Pa kaže, Ajša zadivio me njen slučaj.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 mine. Pa je Zubejda umrla kao što će sve i jedan od nas da umre. Međutim, šta je uradio na ovom dunjaku? Svaki od nas. Pa je vidjena u snu od dobrih ljudi. Pa su je upitali šta je Allah učinio s tobom. Pa je rekla, glafereli. Uprostio mi je najgore. Kažu, zbog izvora. I ta izvor se i dan dano zove Zubejdin izvor. A inu Zubejda. Zubejdin izvor. Kažu, zbog izvora kojeg se iskopala i dovela na minu. Kaže, izvor koji izvor? Mnogi kopaju.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 I pitali ga šta je Allah učinio s tobom, kako si prošao, pa se nasmijao. I ovako pokazao rukom, favuk, favuk, favuk, uzdigao me visoko. Kažu, zbog tvoga poziva, zbog dave, pozivajući ljude u Allahovjeru, kaže ne, ali zbog nekoliko dinara koje sam dao jetimena. Koje sam dao jetimena. Ti ne znaš šta ti može sutra koristi. Zato što god možeš da uradiš od dobrih dijela radi i u njima traži Allahovu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, moli Allahovu subhanahu wa ta'ala da bude zadovoljen s tobom Allahov posanik alihi salatu sam Zajda ibn Sabita, radi Allahov podučio je dovi i narijedio mu da svoju porodicu poduči toj dovi esaluke Allahumme erida badal qada esaluke Allahumme erida badal qada Allahov molim te za zadovoljstvo nakon tvoje odredbe da budem zadovoljen nakon tvoje odredbe daš odredbe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 Rijetki su oni koji bi to znavali. Reći. Kome padaš na srdu? Ko je tvoj gospodar? Pričaj mi o njemu. 5 minuta, sam 5 minuta. Pričaj o svome gospodaru. Da zatraže od nas deset, Allaho i lijepih imena da spomenimo, možda bismo nekako skrpili gospodari. A što znači? E, Dokaz pogotovo. E, zato je naše pridržavanje za vjeru ovako. Dovi Allaho subhanahu wa ta ta'la da ti podari zadovoljstvo, upoznaj se što je god moguće više sa Allahom i što je god moguće više čini dobrih dijela i u njima traži samo Allaho lice. Dobro razmislimo o našem stanju. Kaže Ibnu Qaim Rahimahullah htava previjeti riči. Svaki radnik svaki radnik koji želi da vidi svoje mjesto kod šefa, koliko ga šefu voli, cijeni poštuje neka pogleda u posao kojim ga je zaposlio. Jel' tako? Ako si kod šefa poseban, ako šef ima povjerenja u tebe, ako te šef voli da ti najodgovorni posao, da će ti najbolji posao, eh, kaže Ibnu Qaim, ako hoćeš da vidiš svoje mjesto kod Allaha, onda ogledaj, kakvim te dijelima za posliju. Čim se baviš? Onda gledaj čim se baviš? Dunjalukom, Ahiretom i kakvim Ahiretskim dijelima. Subhani kallahu wa lalihi kishadu Allah, ilah ibn taht, stokur katolik.